Üdvözöljük a hallgatókat a Mindenki Joga műsor augusztus 6-ai adásában. Augusztus 2-a a, a Holokausz Roma áldozatainak nemzetközi emléknapja. Ezen a napon, ebben az évben is, volt megemlékezés a Budapesten, a Néru Parkban, a, a, holo, a Roma Holokaszt emlékműnél. Most uh, uh, pedig Daróczi Ágnes a Fralipe független... Roma Egyesület vezetőjének beszédét hallgathatják meg, melyet augusztus másodikán a Holocaust megemlékezésen tartott. Daróczi Ágnes már hallhatták a műsorban, angolul és magyarul is. Ő az egyik szervezője ez az évente megrendezett megemlékezésnek mielőtt ismertetném azt a határozatot, amelynek Lelke Nikolái György -e és Románi Róze, és nekünk a Románi Eldesz többi tagjának elsősorban a megvitatása és jóváhagyása volt a feladatunk, engedjék meg, hogy tegyek néhány személyes megjegyzést, hogy vajon hogyan is jutottunk el idáig. A magam személyes sorsa talán nem lenne érdekes, ha nem éppen augusztus másodikát a holokauszt roma áldozatainak emléknapját tud ülni. De engedjék meg, hogy itt, ezen a helyen, amit még soha nem tettem, pedig 1994 óta emlékezünk és emlékeztetünk, én most hadd beszéljek, nagyapám nevében. Nagyapám nevében, akit 1944 késő őszén munkaszolgálatra húzoltak, és soha nem jött vissza. Nagyanyám egyedül nevelte a négy gyerekét és a másik nagyanyámról, akit földig levertek, amikor ennivalót vitt a zsidó rokonainak, testvéreinek, mert hiszen így gondolkozott róluk, pedig csak szomszédei voltak, és tudta, hogy onnan nagy nagykálóból menekülni kell. De hiába húzódott el a dél ország részbe, a háború és a nácizmus utolérte ott is. Rövidesen azon kapta magát, hogy a cigánytelep, amely persze nem kellett külön gettót építeni, hiszen távol volt a falutól, nos a cigánytelep gettóként működött. Nem engedték ki őket. És rövidesen felkerültek az ajtókra a számok, hogy pontosan hányan is vannak a családban, és várhatták minden percen, hogy elhurcolják őket. És hadd beszéljek anyai nagybátyámról is, Gyuszi bácsiról, aki soha a saját fiainak sem mondott egyetlen szót sem arról, hogy a Buchenwald-Malleti-Muna koncentrációs táborát járta meg. És amikor először bemutattam a férjemet, az első mondata az volt, tudod kislányom, mi zsidók és cigányok testvérek vagyunk. Csak hogy sem ennek a szenvedésnek, sem a többinek nyomát nem találtam soha. Sem az iskolai tankönyvekben, sem a közéletben nem beszéltek róla elhallgatott, eltagadott, múlt volt. És én magam is, igen, őszinte leszek, én magam is azt gondoltam, hogy erről már mindent megírtak, mindent kimutattak, nekem ezzel kapcsolatosan nincsen dolgom. Amikor barátom Bari Károly a 70-es évek közepén azt mondta, ezt gyűjteni kellene és feltárni. Azt válaszoltam neki, hogy de hát már annyi mindent tudunk erről az időszakról. És a 90-es évek közepén kellett ráébrednem, hogy nem, semmit nem tudunk szinte. Azt gondolom, ha csak magánemberek és civilek lelkiismeretén és gondoskodásán múlik, Soha nem is fogunk tudni róla semmit. És eltűrhetjük, elszenvedhetjük és megélhetjük, hogy ugyanaz az ideológia újra tápot kap. Hogy valóhatnak mindenféle szélsőségesek, rettencve a mi cigány telepeinket. Hogy bűnvaknak neveznek bennünket. Hogy összekötik újra a cigány és a bűnözés fogalmakat. És ezért, ezért fordulunk az Európai Unióhoz, és kérünk jogi, oktatási, és minden más segítséget is, hogy védenünkre legyenek. A románi elders, vagy a roma bölcsek, Javasoljuk 2013. január 27-én a Roma tömeggyilkosságokra való megemlékezést az EU tagállamokban az ENS holokaus megemlékezés napjának keretében. Javasoljuk a tagállamok fogadjanak el nemzeti jogszabályokat a Roma holokaus megemlékezése vonatkozóan. Javasoljuk az Unió szólítsa fel a tagállamait amelyek területén koncentrációs táborok voltak, hogy ismerjék el és vezessék be a romákat célzó társadalmi irányelveik közé, mint morális és politikai kötelezettségüket, azokat az intézkedéseket, amelyek azt célozzák, hogy megszüntessék azokat a bánásmódokat, amelyek a romákat nem teljes jogú állampolgároknak tekintik. Sürgetjük a tagállamokat és az Európai Bizottságok, hogy tegyen lépéseket a Roma holocaust oktatásának beillesztésére a 2013. évi Európai Unió Aktív Állampolgárság évének kampányaiba, az Európai Biztonsági és Együttműködési Tanács és az Európa Tanács korábbi tapasztalataira alapozva. Sürgetjük, hogy iktassa be Augusztus 2 mint a Roma Holokauszt megemlékezés napját, Lengyelország kezdeményezését követve. Az Európa Parlament felhívhatja a tagállamokat és szomszédaikat, hogy augusztus 2-át tekintsék a nemzeti megemlékezés napjának. Javasoljuk, hogy az Európai Unió azonosítsa, és tekintse védetnek azokat a helyeket, amelyeket a náci rezsim és szövetségesei a romák tömeges kivégzésére használtak. Azonosítsa és védelmezze a roma áldozatok tömegsírjait, biztosítsa megfelelő pénzügyi forrásokat ezeknek a helyeknek a megtalálásához és dokumentálásához, kezdeményezze és támogassa az archívumokban történő kutatást, és a szemtanúk vallomásainak összegyűjtését a helyszínek azonosítása érdekében. Javasoljuk, az Európai Unió kérje fel az adott országokat, hogy nyilvánítsák védetté az üldözöttek sírjait, és minden alkalommal, amikor sírhelyiket veszélyezteté a helyi vagy a nemzeti jogszabályokban meghatározott nyugvási idő leterte, váltsa meg azokat újra. A romák és szintén egymást követő generációinak kulturális identitását meghatározta, és a mai napig meghatározza a Roma holokauszt maradandó hatása. A családok számára a sírhelyek kiemelten fontos helyei az emlékezésnek, hiszen a koncentrációs és megsemmisítő táborokban nincsenek sírók. Kérjük, támogassa a túlélők és a fiatalok közötti dialógust és találkozást. Óvja, építse a már létező emlékműveket, és gyarapítsa az emlékhelyeket, ahol a romákat és a szintiket megkínozták és meggyilkolták. Erősítse a roma szervezetek részvételét a holokausztról, az emlékezés politikájáról, és a holokauszt oktatásról szóló tudományos diskurzusban. Arra fogom kérni a jelenlévőket, akik egyetértenek a javaslatunkkal, a koszorúzás után az elhelyezett két asztalhoz fáradjanak oda, és ha egyetértenek vele, aláírásukkal támogassák kezdeményezésünket. De ezt megtehetik írásban is, illetve interneten keresztül, a www.community.eu és a www.romani elders.org is. Köszönöm, hogy meghallgatták. Daróczi Ágnes hallhatták, most uh, pedig zenek következik. Thank you. Augustus 2-án a Holokaszt Emlékközpont és a Tomalantós Intézés közös eh, roma holokaszt napi megemlékezést tartott. A következő hanganyag az élő webcastról készült. A, meg, most pedig meghallgathatják az elhangzott beszédeket. Az első beszédet a köszöntőt a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgató helyettese dr. Botos János mondja el. Utána pedig az utána, a következő beszédeket pedig Hölvényi György Államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumától hallhatják. Dr. Balog Andrástól, a Wallenberg Emlékbizottság tagjától, Dr. Schiffer Andrástól, a Wallenberg Emlékbizottság lnp tagjától, és Izsák Ritától hallhatnak még beszédet, a, aki a Tomlantos Intézet igazgatója és az ENSZ független kisebbségügyi szakértője. Megemlékezés pedig e, a Roma Holocaust és a hozzávezető út szímű aludás e, zárja, Dr. Szita Szapolcs történésztől, a Holocaust Emlékközpont ügyvezető igazgó, igazgatójától, és Pécsi Tiboltól, az oktatási programok vezetőjétől a Holocaust Emlékközpontban. És bár hosszú időtényező telt el, hosszú évek teltek el, természetesen ez nem enyhíteti a fájdalmat azok iránt, akiket elvesztett ez a közösség, akiket elvesztett a magyar nemzet. Mai naptól kezdve a kiállítótér bejáratánál egy idézet fogadja önöket, egy olyan idézet, amelyik egyben azt kell, hogy mondjam, ennek az intézmények az egyik alapelve is kell, hogy legyen. Kossuth Lajos szava is szeretném idézni. Én ember és ember között faj, nyelv, vallás, felekezet miatt soha nem tettem, és nem is fogok tenni különbséget. Az antiszemitizkus agitációt, mint a 19. század embere szégyellem, mint magyar restellem, mint hazafi kárhoztatom. Kárhoztatom már csak azért is, mert a fennforgó szociális és közgazdászati bajokra nézve a szimptomákat okoknak tünteti fel, s mintha a hazánk jólétét akadályozó idegen érdekek szolgálatába állott volna a valódi okok felismerésétől és az orvoslat kutatásától és sürgetésétől a figyelmet elterelni. és gondolatai jegyében felkérem Hölvényi György urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi nemzetiség és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárát, hogy tartsa meg megemlékezésünk nyitóbeszédét. Járkály sok halálra ítélt. Bokrokba szél és macska a sötét fák sora eldől előtted, a rémülettől fehér, púpos lett az út. Radóti megrázó szavaival köszöntöm a jelenlévőket, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező, hadd mondjam így közösség. Európa története sokszor a bosszú, és a háború az értelmetlen vérontások története is. Erről tanúskodnak a könyveink, a polcokon, írott forrásaink, tárgyi emlékeink, és nem egy esetben ugye saját személyes tapasztalataink, és családi visszaemlékezéseink is. Európa, amely oly sok évszázadat át úgynevezett csillaga volt a kontinenseknek, Nyugodtan mondhatjuk, hogy az ismert világ közepe nem mindig tudta önmaga és a külvilág számára jobbik arcát mutatni. Az az Európa, amelyet egy brüsszeli kiállítás tanúsága szerint évszázadokon át úgy ábrázoltak a térképen, hogy a térkép közepén helyezkedett el, és a többi emberi figurákkal ábrázott kontinens neki hódolt, ő dicsőítötte. Ez az Európa gyakran a legsötétebb arcát mutatta felék. Mindez különösképpen igaz az előző évszázad történéseire, a diktatúrák és a háborúk évtizedeire. Az vészkorszak éveiben pedig millióknak kellett életükkel fizetniük, az életben maradtaknak pedig az emlékek fájdalmával együtt élniük, származásuk vagy éppen hitük miatt. Ez utóbbiak mind a mai, napuk, mai napig velünk élő fájdalmas emlékek, az ellenünk elkövetett bűnök fájdalommal, amelyeket ha megbocsájtani, fájnak, amelyeket ha megbocsájtani, talán meg is tudunk, feledni viszont sosem tudunk, és nem is vagyunk erre képesek. A borzalmaknak még egyszer nem szabad bekövetkezniük. Éppen ezért a leghatározottabban semmiféle helye nincs gyűlölködésnek közösségeink életében, de a közéletben sem. Ezt most, az elmúlt hetek, hónapok fejleményei után különösen is hangsúlyoznunk kell. Nem elfogadható és nem megengedhető bárkinek is a testi vagy éppen lelki fenyegetése, tetlegességről, élők és már megholtak gyalázásáról, a kollektív megbélyegzésről nem is beszélve. Magyarország kormánya továbbra is legszigorúbban lép fel minden szélsőséges, rasszista, antiszemit a gyűlölködő megnyilvánulás ellen, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyűlölködő hangokat visszaszorítsa, és az ország valamennyi polgárát megvédje a támadásoktól. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy emlékezzünk, hogy emlékeztessük önmagunkat. Azonban fontos, hogy Európa története nem csak a bosszú és a háború története, hanem a megbocsájtás és a párbeszéd helye is. Személyesen nekem is, aki közel tíz évet töltöttem el az Európai Unió munkatársaként, Európa a személy, az emberi közösségének, a tiszteletének a helye is. Európa, különösen az utóbbi évtizedekben az együttműködés és a párbeszéd helye is. És minél nehezebb helyzetben vannak Európa polgárai, annál nagyobb a felelősségünk a megértésért, az elfogadásért, az emberek Európájáért. Fontos a megbékélés az elfogadás kultúrájának terjesztése. Ez ma óriási kihívás és feladat. A közös munka alapja nevelés, a vészkószak történéseit hitelesen és pontosan bemutató kiállítások, ismeretterjesztők, alapos kutatómunka, kutató oktatás és természetesen a méltó emlékezés. Mindenben Magyarország kormánya kezdeményező módon részt kíván venni. A holokauszt áldozatainak emléknapja, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, a tananyagban megjelenő ismerete kárpótlás ügye, valamint az egyházi felekezeti ingatlanok visszaszolgáltatása, illetve az értük helyettük adott támogatások mind ezt a célt szolgálják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai konferencia... A romák szintén honfitársaink, hangsúlyozom még egyszer, honfitársaink holokausztjáról szól. Róluk gyakran kevesebb szó esik, pedig ők szintén megszenvedték a vészkorszakot, kegyetlen totalitást. Ari Károlya Jeleszt igány költő, erdélyben gyűjtött rituális átokmondásoknak is felfogható fohásza, mindezt eként örökítette meg. Kicsi madár, kicsi madár, repülj messze, vidd el a hírt. Mondd el, hogy itt mindig ütnek, mondd el azt, hogy mindig félek. Német tábor, jaj, de nehéz, német tábor jaj, de nehéz, fogolyőrök, de gonoszak, fogolyőrök, degonoszak. A Porájmos azaz a Roma holokauszt kutatása, az elmúlt, a múltal való őszinte szembenézésünk, nem csak kötelességünk, de saját személyes érdekünk is. Enélkül nincs megértés, nincs megnyugvás, nincs megbékélés. Erkölcsi kötelességünk az is, hogy megmutassuk. Tiszteljük az embert, és különösen a bajba jutottakat, a védtelen, kiszolgáltatott áldozatokat. Ezért fontos igazából számomra személyesen a mai alkalom, az előadások, a közös megmozdulás, az áldozatok melletti csendes, határozott kiállás. A példamutatás és az áldozatok melletti szolidális kiállás nélkül nem lehet megváltoztatni az emberek gondolkodását. A példamutatás sokszor áldozatot jelent. Személyes áldozatot. A szemléletformálás minden napjaink része kell, hogy legyen. Szükségünk van arra, hogy minél többen ismert és kevésbé ismert együtt, emberek együtt mondjanak nemet a gyűlölet terjedésére, mind arra, amit olykor mi magunk is megtapasztalunk, és amiről mindannyiunknak tudni kell, hogy nem válhat a normális élet a mindennapok részévé. Rá kell döbbentenünk a gyűlöletet szítókat a másokat megvetőket, a sírókat meggyalázókat, a mások származását, gyűlölettel firtatókat arra, hogy amit képviselnek, az vállalhatatlan, függetlenül attól, hogy azt hol, milyen formában és miért teszik. Rá kell, hogy döbbentsük a gyűlölködőket arra is, hogy a másik ember saját embertársunk, hogy mindazok, akik a harag és a gyűlölet szolgái Idegent, ne talán ellenséget látnunk, azok velünk élő honfitársaink. Nem engedhetünk, azt az, nem engedhetünk az ezt megkérdőjelezőknek. Vállalnunk kell a küzdelmet szeretettel, neveléssel, határozott szóval és tettel. Magyarország kormánya, ahogy ismétlem, kezdeményező módon kíván részt venni ebben a munkában. Közös felelősségünk van, észre kell venni, észre kell vetetni a kinyújtott kezet, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Hölvényi György államtitkár úr megnyitó beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Száz évvel ezelőtt, 1912. augusztus 4-én született Raul Wallenberg, az az ember, aki Magyarországon példát mutatott az üldözöttek mentéséből. Magyarország kormánya az 1912-es évet Raul Wallenberg emlékévé nyilvánította. Ennek az emlékév rendezvényeinek a irányítására a vezetésére létrehozta a Wallenberg Emlékbizottságot, és külön megtiszteltetés számunkra, hogy ennek az Emlékbizottságnak három tagját itt sorainkban üdvözölhessük, és hogy mind a három tagja a Emlékbizottságnak hozzá kíván szólni ünnepségünkhöz. Elsőként felkérem dr. Siffer András urat, a lehet más a politika országgyűlési képviselőjét megemlékező szavai megtartását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bő negyed századdal az Auschwitz-i cigánylager likvidálása után 1972-ben jött el az ideje annak, hogy a közvélemény világszerte tudomást vegyen a korálymoszról, a Romahorok Ausztról. Még további évtized kellett ahhoz, hogy az akkori nyugatnémet politika a cigányok intézményesített legyilkolásáért is elismerje a német állam felelősségét. Magyarországon pedig csak a 90-es évek közepe óta emlékezünk meg évről évre, több tízezer roma honfitársunk elpuszt A hazai cigányság a 40-es években elszenvedett fai üldöztetésért nem kapott megfelelő erkölcsi és anyagi kárpótlást a Magyar Államtól. A megkésett emlékezés arra figyelmeztet, az európai társadalmak perifériáin élők nem csak az anyagi és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférésben szenvednek hátrányt. Az elnyomott és számkivetett emberek számára bár mindannyian egyenlő méltósággal születünk, nem adatik meg, hogy másokkal egyformán uralják kollektív emlékezetüket, szenvedéstörténetüket. A városi középosztálybeli és a faluszéleken élő honfitársaknak a társadalmi traumák feldolgozására sem egyenlő az esélyük. Az európai túlélő zsidóság rögtön a soá után egyszerű magánfeljegyzések, és megrázó erejű művészeti alkotások sorával beszélte, kiabálta ki magából fájdalmát, megaláztatását, veszteségeit. Én magam úgy nőttem fel, hogy már kisgyerekkoromban hallottam dédanyám elgázosításáról, Arról, miként hurcolták el nagyanyámat a Pozsonyi úti védettházak egyikéből, ismertem az elpusztított rokonok nevét és személyes sorsát, és utána a családtörténeti szilánkok ismerősen köszöntek vissza a történelemkönyvekből, irodalmi elbeszélésekből, filmekről. Megadott-e ugyanez romakortársaimnak. A Porájmosz arra figyelmeztet, Jól lehet a náci rögeszmék célkeresztjében elsősorban a zsidóság állt, és arányaiban a zsidóság szenvedett el a legnagyobb véráldozatot, a holokausz nem csupán a zsidóság tragédiája. S persze nem is csak a vészkorszakban üldöztetés szenvedett valamennyi társadalmi csoporté. Hét évtized után, amikor már egyre kevesebben élnek a hajdani túlélők közül, és egyre hangosabb azok, akik feleslegesnek tartják ezeket a megemlékezéseket, fontos újra meg újra kifejeznünk, a holokauszt a maga nemében egyedi és figyelmeztető tragédia az emberiség és a magyar nemzet emlékezetében. És nem az áldozatok hovatartozása miatt, hanem azért, mert államok és államgépezetek az újkori világtörténetben addig példanélküli módon és méretekben vették semmibe az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait. Azért, mert ha a feledés és a relativizálás Elhomályosítja a figyelmeztető jelet, azzal nem pusztán az áldozatok és leszármazóik méltósága sérül. Bármikor, bárhol, bármely tetszőlegesen kiválasztott társadalmi csoport áldozatául eshet a holokauszthoz hasonló határátlépésnek. A rendszerváltás utáni Magyarország két államfője is hajszál pontosan szólt a holokauszt egyedülállóságáról. Áder János nemrégiben a Raúl Wallenberg emlékülésen így beszélt. Olyan, semmi máshoz nem fogható szenvedéstörténet, amit ipari méretekben és kiméletlen módszerességgel üzemeltetett halálgyárak tesznek józanészel felfoghatatlan, fokozhatatlan tragédiává. Sólyom László néhány éve úgy fogalmazott. Fél évszázad alatt a holokauszt kilépett az egyszeri történelmi események sorából. Jelképévé vált minden népírtásnak, majd feltette a kérdést, mi a későbbi generáció kötelessége?" fenntartani azt az erkölcsi rendet, amelyben Auschwitz és az általa jelképezett népírtás megismételhetetlen. Hogyan tartsuk fenn ezt az erkölcsi rendet itt a Kárpát-medencében? Először is szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy 1944 Magyarországán a magyar állami szervek írták össze, zárták gettókba és vagonírozták be az üldözötteket. Ez a szembenézés 1945 után elmaradt, és a magyar politikai közösség kollektív tudatalatijában a holokausz drámája feldolgozatlanul torlódott egymásra a XX. század többi nagy közösségi traumájával, trianonnal, az ávos 56-tal. Éppen ezért a szembenézés akkor eredményes, ha az egymás szenvedéstörténeteire nyitott diskurzus követi a közös magyar múltról. Ezt a nyitott diskurzust veszélyezteti, ha bármely szenvedéstörténetet, épp úgy, mint bármely ünnepet, valamelyik politikai erő kikívánja sajátítani. Ahogyan trianon nem lehet az egyik oldalé, ugyanúgy a holokausz nem lehet a másik oldalé, és fordítva. Akkor van esély az őszinte szembenézésre, ha múlt árnyaiból végre nem lehet pártpolitikai tőkét kovácsolni. Ha nincs nemzeti oldal és nincs demokratikus oldal, mert a magyar politikai közösség tagjai kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti és demokratikus elkötelezettségét. Másodszor pedig az erkölcsi rend fenntartásához határozott nemet kell mondanunk a kollektív felelősségre, és határozott igent az egyén morális felelősségére. Nem lehet velünk morálisan egyenrangú személyeket felelőssé tenni olyan cselekedetekért, amelyekre nincsen ráhatásuk. Pontosan láttuk és látjuk napjainkban is, hogy mit jelent a kisebbségi sorban élő magyarok kollektív megbélyegzése a Kárpát-medencében. Ha olyan erkölcsi rendet szeretnénk, ahol ez nem elképzelhető, akkor megengedhetetlen például az, hogy állami vezetők bármilyen módon összefüggésbe hozzák a cigányságot a cigányszármazású bűnelkövetőkkel. Ennek az erkölcsi rendnek viszont van egy másik tartó pillére is. Abból, hogy valamennyien egyenlő méltósággal rendelkező tagjai vagyunk egy politikai közösségnek, az is következik, hogy senki és semmilyen indokkal nem kaphat felmentést, a morális normalkotás és normakövetés felelőssége alól. Ha bármelyikünk, bármilyen kicsi közösségben normálisnak tekinti az emberi együttélés alapvető szabályainak a megszegését, azzal a saját tégláját veri ki az erkölcsi rendtartó pilléréből. Végezetül azt is pontosan kell látnunk, hogy mely al alapvető erkölcsi parancsokat vették semmibe a holokausztot végrehajtó államgépezetek. Ehelyett valamennyit nem fogom tudni számba venni. Amikor felsejlik bennünk a komáromi csillagerődből, vagy éppen kassáról, állatias körülmények között halálvagonokba kényszerített gyermekek, öregek, betegek, terhesanyák képe, a legnagyobb döbbenetet a végrehajtó könyörtelensége váltja ki. Ha ezzel a könyörtelenséggel szemben akarunk egy erkölcsi rendet megfogalmazni, egészen másként és másút kell meghúznunk a megengedhetőség határát, mint ahogyan ezt a könyörtelenség apostolai tették. Egy olyan erkölcsi rend teszi megismel, megismételhetetlenné a holokauszthoz hasonló népírtást, ahol a közösség képes gyakorolni a könyörületesség erényét, és a közösség valamennyi tagja éppenséggel az államképezet védelmére számíthat. Magyarországon a Roma Holokauszt napja három éve a velünk élő rasszizmusra, a négy évvel ezelőtt kezdődött cigányvadászat utolsó állomására a kislétai gyilkosságra is emlékeztet. Három éve nem tisztázott a magyar rendvédelmi szervek felelőssége abban, hogy hónapokon keresztül elvetemült és könyörtelen gyilkosok szabadon vadászhattak cigány cigányszármazásuk miatt. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm Siffer András képviselő úr szavait. Valóban emlékezni és emlékeztetni kell, és ennek a gondolatnak a jegyében felkérem dr. Balog András történész professzort, az ötös órát tudományítem professzorát, mondja el gondolatait. Tisztelt emlékezők, hölgyem és uraim! Örömmel csatlakozom Siffer András barátom bölcs és felelősségteljes szavaihoz. És hadd idézzem föl Kossuth Lajosnak azt a gondolatát, amelyben a jelenséget és az okokat szét akarja választani, mint ami alapvetően az egyik magyarázata annak, hogy közösségeket, emberek bizonyos csoportjait tesznek felelőssé évszázadokon és évezeteken keresztül olyasmikért, amelyekért nyilvánvalóan nem lehet őket felelősségre vonni. Ez a történet azért, mert régóta ismerjük, sokszor megismétlődött, mégsem fogadható el normális társadalmi történelmi jelenségnek. Ez olyasmi, ami alapvetően hátráltatta az emberiség normális fejlődését, megakadályozta azt, hogy egy szilárd erkölcsi alapon normális és tisztességes társadalmat lehessen építeni. A poranymosz nem egyszerűen egyike a népírtásoknak. Nem mondhatjuk azt, hogy hát ez így szokott lenni. Holokauszt, porajmosz, és azt mondom, egyiket sem lehet elfogadni. Mindegyiket csak fölháborodással, döbbenettel, elutasítással lehet fogadni, mert hogyha nem emeljük föl ellene a szavunkat most, amikor ismételten ezek a jelenségek erőre kaptak, megjelentek Magyarországon, Európában és a világon, akkor valami szörnyűség következik be, és nem egyszerűen a kisebbségek számára, ez nem kisebbségi probléma. Ezek össztársadalmi, hogy mondjam, az emberiség közös problémái. Amikor 68 évvel ezelőtt az a szörnyűség történt, hogy Himmler parancsára a cigánytábort felszámolták Auschwitzba, és meggyilkolták azokat, akik ott voltak, ez megint csak rávilágít arra, hogy él közöttünk egy közösség, olyan magyarok, akiknek a származása szerinti megkülönböztetés végig kísérte sorsukat, és kulminálódott egy szörnyű tragédiában. Nem arról kell vitatkozni, hogy több ezer, több tízezer, vagy több millió ember vált áltozattá. Egyébként több millió. És ezek ismétlődtek, ezek a jelenségek. Hanem ha származása alapján, egyszerűen egy bizonyos társadalmi előítéletet kiasználva, mocskos erők, mocskos motivációval, meg akarnak semmisíteni embereket, akkor ez lerombolja a közösség, a nemzet és az emberiségnek az értékeit is. Tulajdonképpen az, ami történt, ez eléggé ismert azok között, akik érdeklődnek, és teljesen ismeretlen azok előtt, akiknek a látása elhomályosult, akik nem érdeklődnek, vagy közönyösek. Én ezt a mai megemlékezést két szempontból tartom különösen fontosnak. Az egyik az, hogy felhívja arra a figyelmet, hangsúlyozza, egyértelművé teszi, hogy a romák a magyar társadalom szerves részei. Ami velük történik, az mindenkivel megtörténhet, és egyébként ilyenkor azok is sérülnek, erkölcsileg is, és minden tekintetben, akik közvetlenül talán nem szenvedők. Tönkre megy az ő életük, tönkre megy a nemzet élete. Ezek szörnyű perspektívák. Tehát tulajdonképpen a tudatosítás az egyik jelentős következmény az, hogy érezzük, hogy itt közöttünk olyan magyarok is élnek, akik hosszú nemzedékeken keresztül részei voltak a magyar történelmnek, részei voltak a társadalmi munkamegosztásnak, és valamennyien tudjuk, hogy roma honfitársaink és nemzettársaink kivették a részüket a termelőmunkában, a kultúra építésében, az emberi kapcsolatok gyarapításában. Az én számomra Lakatos menyhérz vagy Péli Tamás a magyar kultúra olyan csúcsait is jelentik, amelyekre mi nyilvánvalóan közösen büszkék vagyunk. Hölgyeim és Uraim, a másik nagy tanulság, nagy következtetés és következmény amikor arról beszélünk, hogy miért fontos nekünk ez az augusztus másodikai megemlékezés. Azért, mert egyszerűen nem szólhatunk arról, hogy mi történt a porajmosz idején, hogyha nem szólunk arról, hogy a rendszerváltás óta, több mint két évtized óta a romák helyzete romlott. A romák ma választhatnak pártok között, de nem választhatnak munkahelyek között. És vegyük tudomásul, gúnyos és cinikus megjegyzésnek számít ma a romák többsége számára, amikor arról beszél valaki, hogy kiasználhatják a demokrácia új lehetőségeit nagy többségük semmiféle új lehetőségeket nem ismer, és nem is tud kihasználni. Mondhatjuk azt, hogy ez nem csak roma probléma, így van. És éppen ezért fontos az, hogy fölhívjuk arra a figyelmet, hogy romák és nem romák között egyaránt olyanok vannak, akiknek immár a harmadik nemzedéke került ki a munkavilágából. A nagypapa elvesztette a munkáját, és hozzáteszem, nem vándorló és bűnöző emberekről van szó, hanem acélgyári munkásokról, bányászokról, TÉESZ-ben dolgozó mezőgazdasági dolgozókról. A papa már gyakorlatilag soha rendszeres munkát nem kapott, és a harmadik nemzedék köz tartozók, beleszülettek egy olyan világba, amely számukra semmit nem nyújt, amely számára ők fölöslegesek, károssak, kiközösítendő, vagy akár és kimondom egyértelműen megsemmisítendő emberek, akik egyszerűen csak szégyent hoznak a nemzetre, károkat okoznak, bűnözők. Hát, Hölgyeim és Uraim, itt érkeztünk el ahhoz, hogy lássuk azt, hogy ez az augusztus másodika a jelenről és a jövőről is szól. szól. Arról, hogy ne ismétlődhessenek meg olyan jelenségek, amik miatt joggal minden kicsit is tisztességes ember fölháborodik, vagy ha kicsit érzékenyebb, sírva fakad, és szörnyűnek tartja a világot. Hogy ez ne történjék meg, igenis, Alapvető változtatásokra van szükség. Hogy ne lenne szükség egy olyan társadalomba, amely tagjainak 40%-a létminimum, létminimum alatt él, nem csak romák. Ilyen körülmények között szinte természetes, hogy a szegények közötti háborúk kezdődnek meg. Azon a kis maradékon veszekszenek és vitatkoznak. Az egyik szélsőséges lesz. A másik áldozat lesz, mindegyik áldozat, és mindegyik szélsőséges is lesz. Ha tisztességes és normálisan működő társadalmat akarunk, akkor nekünk alapvető változtatásokra van szükség. És ez azt jelenti, hogy olyan világot kell megteremteni, amelyben az alapvető anyagi és szellemi igények kielégítése, mindenki számára lehetővé válik. Ez jelenleg nincs meg. Nincs meg, és hozzá kell azt is tennem, hogy a radikális változások amennyiben nem következnek be ezen a területen, a munka világába való visszatérés, az alapvető egészségügyi és oktatási lehetőségekben való részesülés, akkor a társadalmi különbségek meg fognak maradni, és ezek ilyenkor nemzeti, vallási, fai különbségekként jelentkeznek, és jaj, annak a nemzetnek, annak a társadalomnak, amelyik egy ilyen kérdést nem tud kezelni. Én tehát arra gondolok, hogy a jövőt építeni minden magyarnak ebben a hazában kötelessége, és minden magyarok között minden romi, roma honfitársainkat is értjük, hiszen ez természetes, mindig is ez volt a normális, és ezen az alapon tudunk csak előrelépni. Hölgyeim és uraim, én azt hiszem, hogy ez a megemlékezés akkor válik igazán értelmessé, hasznossá és fontossá, hogyha ezeket az alapvető társadalmi gondokat is figyelembe vesszük, amikor jövőről beszélünk. Köszönöm. Megköszönöm Balog András történész professzor gondolatait. Az itt elhangzott beszédek három fogalmat jártak eddig körül. Holokauszt, porrájmos, genocítium. Három olyan fogalom, amelyik mindig arra irányul, az fejezi ki, hogy a többségi társadalom egy kisebbségé ellen adj végre megbocsátatlan bűnöket, tetteket. Tehát arról is beszélni kell, hogy hogyan éli meg ezt egy kisebbség, mit jelent egy kisebbség számára ez a három fogalom. Ennek a gondolatnak a jegyébe kérem fel dr. Izsák Rita asszonyt, az Egyesült Nemzetek Szervezete Független Kisebbségügyi Szakértőjét, a Tomlantos Intézet igazgatóját megemlékező beszéde megtartását. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy örömömre szolgál, hogy itt üdvizelhetem a Önöket, a Tomlantos Intézet és a Holokauszt emlékközpont Központ által szervezett Roma Holokauszt, ez a Sporraimosz megemlékezésen. Külön köszönet jár az előttem szólóknak a fontos és előremutató gondolatokért. Ahogy az elhangzott 1972-ben a Roma Világkongresszuson döntöttek úgy, hogy ez a nap legyen a Roma Holokauszt Emléknapja és azóta világszerte emlékeznek meg a roma holokauszt áldozatairól, és tesszük mi is így jó pár éve Magyarországon, köszönhetően sok roma és nem roma civil szervezet kutató és művész áldozatos és elhivatott munkájának. Pedig az emlékezés nem könnyű, főleg azoknak, akik maguk is átélték a holokausz borzalmait. Michael Stewart írja Mintha a cigányok egy emberként összeesküdtek volna, hogy elfelejtik üldöztetésük traumáját. egyszerűs mint némán, bár, de megőrzik a rejtett kollektív emlékezetben. Megőrzésnek és felejtésnek ez a paradox állása volna a módja annak, hogy egy ország iskolák saját média nélkül élő népe megismerje és összekapcsolja a jelenét a múltjával. A náci Németország és szövetségesei által végrehajtott népírtás több etnikai és politikai csoportot tett fel a halál listáira, azzal a célal, hogy megsemmisítse őket. A cigányság majdnem minden közép- és kelet-európai országban szerepelt ezeken a listákon, így Magyarországon is. Egy valamiben azonban különbözött a többiektől. Ahogy Dubcsik Csaba írja, a romák kiírtás egy félvárról kezelt tömeggyilkosság volt, amely még ideológiai előkészítést is alig igényelt, és mindenütt voltak úgymond sürgősebb esetek is. A végrehajtás derveztően dilettáns volt. A csendőröknek még azt sem volt türelmű kivárni, amíg az áldozatok rendben sorbálnak, hanem elkezdtek lövöldözni, és elsősorban asszonyokat és gyerekeket öltek meg. Szervezés és végrehajtás szempontjából a Roma Holocaust a másik végletet képezi azzal a tökéletesen szervezett képezettel szemben, amely csúcsra járatva képes volt naponta több ezer zsidót Auschwitzba deportálni, és ott megnyíkolni. A Roma holokauszt másik sajátossága az, hogy igen kevés írásos dokumentum maradt fenn. Ezért az áldozatok beazonosítása a bűnösök megtalálása sokáig, és néhol még ma is folyik. Pedig a náci bűnösök felelősségre vonása és az igazságtétel nem alternatívája, hanem elengedhetetlen feltétele a tartós békének és együttélésnek. Erre figyelmeztett többek között a Washingtonban működő Genocide Watch, azaz figyelő szervezet is, akik intenek. A büntetések nélkül maradó atrocitások ezek állandó tagadásához vezethetnek és bármikor továbbiakat szőhetnek. Sajnos Magyarországon az elmúlt évekre visszatekintve az utóbbira nem egy példát találunk. A legkiemelkedőbb mindenképpen a nemrégében a romák ellen elkövetett, etnikai elapon végrehajtott sorozatgyilkosság. A mai napon Balogh Máriára is emlékezünk, akit 2009. augusztus 2-3-ára viradó éjszaka álmával lőttek agyon, és 13 éves lányára, aki komoly sérülésekkel érte túl a támadást. Emlékezünk továbbá a 2008-2009-es rom romagyilkosságok további 5 áldozatára, köztük egy 5 éves kisfiúra, és azok sérültjeire akik egy brutális, roma férfiakat, nőket és gyermekeket célba vevő, értelmetlen sorozatgyilkosság áldozatai voltak. Mindannyiunk közös felelőssége a múltal és a jelennel való őszinte szembenézés. A ferdítés és a relativizálás nemcsak, hogy erkölcsileg elítélendők, hanem olyan komoly károkat okozhatnak a társadalmi fejlődésben és megbékélésben, amelyeket csak hatalmas áldozatok árán, ha egyáltalán lehet helyrehozni. Látnunk kell azt is, hogy érdekünk közös, hiszen hazánk is az. Meg kell teremtenünk a békés egymás mellett élés alapfeltételeit. Sajnálatos módon az elmúlt években Magyarországon, a régióban és az Európai Unióban is szomorú negatív tendenciákat észlelünk a tolerancia és békés együttélés terén. A 90-es évek többé-kevésbé biztató eredményei után úgy tűnik, már elértük az eddigi mélypontot. Újból évik a kollektív megbélyegzés gyűlöletbeszéd és erőszak. A szélsőséges erők Európa szerte sosem látott támogatást élveznek, akár nemzeti törvényhozásban, akár más fórumokon. Célpontjaik országonként és szervezetenként változnak, de egy közös mindenképpen van bennük. Mindannyian a gyűlöletre, a kirekesztésre, az egymás ellenhangolásra és az emberi gyengeségre alapozzák erejüket és támogatottságukat. Gyakran szokás az említett folyamatot a gazdasági és pénzügyi válságnak és annak kísérő jelenségeinek tulajdonítani, de sajnos a helyzet ennél bonyolultabb, és mindenképpen mélyebb megértést igényel. A szélsőségesség, az intolerancia és a társadalmi kirekesztés egyre erősödő jelenségére különböző válaszok születtek. Személyes véleményem, hogy az erőszakra, akár verbális, akár fizikai, erőszakkal válaszolni nem szabad. A megoldást nem ilyen módon fogjuk megtalálni. Építkezni kell, mégpedig úgy, hogy annak a társadalom túlnyomó többsége aktív részese legyen. Ezt a szellemiséget képviseli az általam vezetett intézet is, amely projektjeivel és erőforrásaival minél nagyobb, határokon átívelő hatást próbál elérni a Roma társadalom és más kirekesztett csoportok kapacitásépítésével, megerősítésével, a többségi társadalom érzékenyítésével és aktív bevonásával. Elkötelezettek vagyunk továbbá a holokauszt oktatása mellett, és továbbra is minden rendelkezésre álló eszközzel kiállunk a jogfosztottak és elnyomottak jogaiért. Szeretném én is emlékeztetni önöket arra, hogy az idei évben ünnepeljük az embermentő Raúl Wallenberg svéd diplomata születésének 100. évfordulóját. Ez pedig remek alkalmat teremt arra, hogy emlékezzünk azokra, akiknek sikerült bátor cselekedeteikkel, leleményességükkel és igaz szívükkel, Potenciális áldozatok ezreit megmenekíteni a táborok kénjaitól és a rájuk váró, visszafordíthatatlannak tűnő végzettől. Sorolhatnánk itt Friedrich Born, Carlutz, Angelo Rotta, Apor Vilmos, Eszterházi János, vagy a női embermentők közül Salkaházi Sára, Schlachtamargit Margit, vagy azt Ninnésznőként ismert Karádi Katalin nevét, aki a nyilasoktól aranyjal és égszere váltott ki a gyerekcsapatot, megmentve ezelőket a Dunaparti kivégzéstől. Őket később aztán a lakására vitte, és a háború végéig gondozta. Fontos hangsúlyozni, hogy az embermentők elsősorban embereket, és nem zsidókat, cigányokat, vagy más politikai nézeteket, vallókat mentettek. Mindazonáltal sajnos kevés a száma azoknak a feljegyzéseknek, amelyek dokumentáltan a romák segítséges, siető emberekről szólnak. Ilyen segítők leginkább a helyi ispánok és bírók voltak, de igen csekély volt azon cigány emberek száma, akiket sikerült a haláltáborok kényeitól megmenteni. Lendva Ilona a holokauszt egyik roma például a következőt mesélte. Voltak olyan magyarok is, akik próbáltak pártolni bennünket. Volt egy, akit azért vittek el, mert pártolta a cigányokat, hogy ne bántsák őket, mert ezek dolgozó cigányok, hagyjanak nekik békét. Aztán elvitték, és soha nem jött haza. Mindenhonnan a környékről elvitték a cigányokat, csak a telérieket nem. Kiált mellettük a bíró, meg az urasság, hogy hagyjanak békét nekik, mert rendesen dolgoznak. Arra is van példa, hogy a visszatérést igyekeztek segíteni ezek a különböző tisztviselők. Krasznai Rudolf például így emlékezik. Hazajöttünk. Lejött a falusi bíró, kidoboltotta a faluban. Hazajöttek a falu szegényei. Ki hogyan tudja, segítse őket. Meg hogy minden reggel, minden ház öt liter tejet adjon. Én mentem le a teért. Kétszer fordultam, mire kihortam a tejet a az elbeszélések egyébként a roma központ gondozásában megjelent roma holokauszt kiadványban találhatók. A fentiekből is látjuk, a legnagyobb bajban is voltak olyanok, akik kiálltak egymásért, embertársaikért, hogy megmentsék őket a megmenthetetlennek hittől, hogy kisegítsenek a reménytelenségből, és hogy emberséget mutassanak az embertelenségben. 2007-ben Tomlantost arról kérdezték, hogy mit tudna tenni a holokauszthoz hasonló tragédiák elkerüléséért. Ő ezt mondta. Véleményem szerint nagyon fontos, és ezt a feleségem tanította meg nekem, hogy átadjuk az új generációnak, hogy a legnehezebb körülmények között is vannak emberek, akik kiállnak az értékeik és elveik mellett. És azt gondolom, hogy ez adja a legtöbb reményt. Hogy a jó és a rossz folyamatos küzdelmében a jó felülkerekedik a rosszon. Én kívánom magunknak befejezésképpen, hogy legyen erőnk munkánkon, életünkön keresztül ezt képviselni, Egymást erre bátorítani, ezért fáradhatatlanul harcolni. Hogy az igazságosság, a béke, a megértés, a testvér felebaráti szeretet értéken alapuló jó, amikor szükség van rá szoros összefogásban, egymással legyőzhesse a rosszat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm dr. Izsák Rita igazgatóasszony szavait. Az első múlt percekben, az elhangzott négy beszédben nagyon sok komoly megállapítás, gondolat hangzott el. Úgy érzem, hogy mindannyiunk számára szükség van egy kis időre ahhoz, hogy mindazt, amit itt elhangzott, átgondoljuk, egy kicsit elmerengjünk azon, hogy mi is történt ezelőtt 68 évvel. Erre teremt lehetőséget Fodor Gábor Fugola úr, aki Bak cémol adáncsóját fogja előadni önöknek. A vészkorszak kutatása, és ezen belül a porájmosz történetének kutatása évtizedekkel ezelőtt egy-két embernek a idézőjelben mondom kiváltsága volt. Az, hogy egyáltalán merte, felmerte vállalni, hogy felkutassa a régi iratokat, egyáltalán felmerte vállalni azt, hogy ezeket a szavakat holokaus porájmosz leírja. A holokaszt emlékközpont igazgatója, professzor dr. Szita Szabolcs, az elsők egyike volt, aki hozzálátott a vészkorszak kutatásához, és ezen belül a porrájmosz történetének a feltárásához. Munkájáról számos tanulmány és kötet jelent meg ebben a témakörben. Kérem, hallgassák meg figyelemmel előadását! Államtitkár úr, képviselő úrak, urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nehéz erről a témáról szólni, nehéz, mert vannak komoly hiátusok még. Többen becsülettel dolgozunk azon, hogy Minél több adatot itt feltárjunk, de az egyik alapvető probléma az, hogy mik a zsidó üldöztetésről, a deportációról, munkaszolgálatról sok-sok irat maradt fenn és emlékezés, itt jóval kevesebb az iratállomány, hiányzott az az irásbeliség is, ami a zsidók esetében megvolt, hogy a visszatérő írók, írástudók, újságírók, mások leírták azonnal, vagy éppen jegyzőkönyvben mondták a rettenetes tapasztalataikat. A cigányok nem tudták ezt megtenni, meg nem is volt rá kíváncsi jóformán senki, tehát ők kimaradtak annak idején, a földosztásból, kimaradtak a kárpótlásból, kimaradtak sok mindenből, aminek a következménye aztán az évtizedes elhallgatás lett. Ha egyáltalán a forrásokat keressük, akkor ezek nagyrészt szóbeliek. A cigányság ajkán balladák történetek énekek alapján rögzült a sok-sokra tapasztalat, és még szerencsére sikerült a 70-es, 80-as, 90-es években még találni olyanokat, akik elmondták az emlékeiket, vagy éppen több olyan nénivel is találkoztunk közöttük idős hölgyekkel, akik elénekelték, kiénekelték magukból a fájdalmat, a szenvedést, a kirekesztés következményeit. Aztán a források problémához tartozik még az is, hogy a németeket alig érdekelte a romák kérdéseit Magyarországon. Sokkal inkább a zsidó és a zsidó vagyon foglalkoztatta őket. Mit lehet itt rabolni? Hát a cigányoktól alig vagy semmit se lehetett elvenni az életükön kívül. Ugyan maradtak fenn adatok arról, hogy például Vas elvették valakitől a körhintát, meg a mutatványos kocsit, vagy, vagy néhány állatot, aztán kérdezi is a szolgabíró vagy valamelyik járási tisztviselő, hogy most mit csináljak ezekkel az elvett dolgokkal, mert hát a rendelet volt arra, hogy elvegyék ezt a kis holmit. Hát azért kell erről beszélnünk, mert a német felelősségről itt aligha beszélhetünk, mint a zsidó oldalon. És egy másik dolog az, hogy aztán ez, 44 novemberében kerül napirendre, csak amikor ők munkaerőt követelnek nagyobb számban, mert hát a háborús veszteség idején már akkora volt a behívások aránya, hogy még a romákat is össze kell szedni Magyarországon, és akit csak lehet, és őket aztán a komáromi csillagerődből deportálták de beszéljünk néhány mondatot arról, hogy mik is voltak az előzmények. Tehát 1944. március 19-e után, és főként a zsidók deportálása után merült fel, hogy na, most aztán a cigányok következnek. Erről jó néhány írás tanúskodik, és hát ebbe tartozott bele az, amit a Dunántúli Néplabban a magyar nemzeti szocialista párt egyik főkeleti lapjában lehetett olvasni, hogy a cigány kérdés rendezésének, gyökeresnek és irgalmatlannak kell lennie. Hát azt hiszem, hogy ezt a fogalmat nem kell magyarázni, hogy az utolsó fajzattól is megszabaduljunk. Tehát itt érezték többen azok, többen a magyar köztisztviselők között, hogy ideje már, hogy az úgynevezett cigány kérdés is végleges megoldást nyerjen, és lekerüljön a napirendről. Tehát a kényszermunkarendszere indult aztán be nagyobb számban, mert hát mit lehet akkor tenni, hogyha a háborús munker, a behívások miatt nálunk is egyre kevesebb volt a munkaerő, Hát kérem szépen, akkor ingyen munkaerőt lehet a cigányság köréből nyerni, de fölmerült még az is, hogy munkás századokat állítanak fel, ez augusztusban történt. Aztán építőtáboroknak a létesítése merült szóba, de ahol lehetett Kelet-Magyarországtól Nyugat- és Dél-Magyarországig, és városok és járások különbözőek, ingyen munkaerőnek számított, hogy honvédelmi behívással, munkajeggyel kényszerítették őket a különböző birtokokon munkára. Aztán, amikor elrendelték augusztus 24-én a közérdekű munkaszolgálat rendszerének a kiterjesztését, amit a zsidókkal már 1939-től és élesebb formában 1941-től végeztek, hogy körülbelül 50-60 századot állítanak föl Magyarországon, és hogy ennek kellő érvényt is szerezzenek közben a csendőrséget is fegyver használatra jogosították föl, hogy a legkisebb felszólítás, legelső felszólításra valaki nem áll meg le lehet lőni vagyis az ember vadászat és a csoportoknak a begyűjtése zöggenőmentese menjen, akármelyik percben, órában lőhetnek is. Aztán persze azért itt is fölmerült a kérdés, mint ahogy Németországba, Hitler Németországba vivottak vele, hogy ki is aztán igazán a cigány, mert aztán volt megkülönböztetés, ahogy létezett a zsidók között is, hogy itt arról van szó, hogy vannak letelepedett cigányok, és vannak vándor cigányok. És ahogy itt már előbb is hallottuk, hogy voltak akik védték az ő cigányaikat, hát itt elsősorban a letelepedettekről van szó, akik a legkülönbözőbb munkákat végezték egy adott településen. Itt egy szimbiózus, szimbiózus, volt, szimbiózus volt, amiben egy eleme volt az, hogy bizony szolgáltatásokat és mint az iparosok, vagy éppen mint a napszámosok és mezőgazdasági munkások végeztek. Hát itt most akkor őket, ha elvesztik, akkor ebből gondak lehetnek. Tehát az adott helységben is. Aztán nagyon érdekes, jó néhány járási tisztviselőnek az a véleménye is, hogy hát kérem szépen elvitték a zsidókat, és Semmiféle nyomuk nincsen munkára, ha most elviszik a cigányokat is, többeknek a fejébe megfordult, hogy akkor mi következik. Kik visznek majd legközelebb. Arról nem beszélve, hogy a háború menetében is olyan fordulat következett be, hogy itt előbb-utóbb vereség és esetleg felelősségre vonás következik, és ha ez bizony bekövetkezik, akkor engem felelősségre vonnak hattak azért is, hogy mi történt a cigánysággal. Többféle terv létezett, hogy a cigányokat karszalaggal jelölik meg, miképpen lehet őket megkülönböztetni. Összeírások készültek, cigánygettók felállításáról van szó, de ugyanakkor például Báró Apor Vilmos győri püspök, mikor megtudta, hogy a győri cigányokat összeírták és valamiféle tervek vannak elszállításukra, olyan Határozottan szót emelt értük, hogy nem vitték el őket, és erről még 1947-ben is még megemlékeztek a Győri Munkás labba megköszönve a püspöknek a jóságát, aki már akkor sajnos nem volt az élők sorában, mert 45 áprilisában ő életét vesztette. Vagy megemlítem a helyen tisztelettel Bibó István nevét, mert Bibó István ismentett cigányokat, és köszönő levél maradt fenn erről. Sajnos többet nem tudunk, de itt érdemes az ő nevét is megemlíteni. Aztán ez a megjelölés egészen durva formákban is felmerült, mint ahogy már Auschwitz előtt Fejér megyében, hogy valamiféle számot kellene eltávolíthatatlan festékkel a cigányokra tenni, Tudjuk, hogy Auschwitzban aztán tetoválás történt, de hát itt már előtte is felmerült, hogy bizonyos kódokat kell alkalmazni, mert hát az igazolványokat úgyse lehet neki kiadni, vagy éppen megtartani. Hát aki nincsen gettóba, vagy éppen elmenjönném, akkor ez a szám alapján is meglehetőt találni, vagy identifikálni lehet. Aztán közben a karhatalom megpróbálkozik, összeszedni ezeket a századokat, katonai munkásszázadokat, ahol ez sikerült, erdei munkákat végeztek, erdei erődítési munkákat végeztek, kanalizációt, mezőgazdasági munkát, de hát ahol tudtak, bizony szöktek is, és ennek az adatolás alapján tudjuk, hogy honnan, melyik századból szöktek, és kinek mi lett aztán az elfogott szökevényeknek a ö, sorsa. Ezek a dokumentumok néhány századról elsősorban a Hadtörténelmi Intézetnek a levéltárában maradtak fenn. Befejezésül szánok néhány percet arra, ami egy nagyobb kutatásom volt, és megemlítem Darolci Ágnes és Vársony János doktor nevét is, akikkel kóperáltunk és erről kötetet is publikáltunk a Komáromi csillagerődről van szó a Komáromi csillagerődbe november 4-től már szállítottak be bárhol elfogott romákat szállítottak be politikai foglyokat szállítottak be nemzetiségéket, bárkit, ugyanis Szálasi ígért, mint több munkaerőt a német birodalom számára, és itt az volt a felfogás, hogy na, most aztán kitisztítjuk az országot, akit lehet összeszedünk a rendőrségi fogdáktól a cigánytelepekig, és a cigányok esetében jó néhány százat, egy-egy településről, ahol nagyobb cigánytelepeket felszámoltak, gyerekestől, asszonyostól szállítottak be, és hát ez a komáromi csillagerődbe járt, mert mi elvisszük rendszeresen a tanárainkat, akik továbbképzésen is vannak, mindenki meg van rendülve, meg van borzadva, hogy hogy lehetett embereket itten tartani, ö, ablak nélküli helységekben, 44 novemberében, decemberében különösen hideg tél volt, és hát a cigány megfagytak őket, aztán ott a latrinába dobták a fagyott kis testeket, és hát az élelmezés az abból állt, hogy bevittek egy nagyobb valamilyen fazekat, aztán egyetek, ahogy tudtok, és hát a szerencsétlen kéhezett emberek meg egymást löködték olvastunk róla, hogy hát feldőltek ezek az edények, hát akkor a földről ették fel, amit tudtak, és hát ez a komáromi deportálás még azért emlékezetes, és mondom, itt ez sokakat érintett, de kb. egy 4-5 ezer romát is idevittek az országból, hogy előzetes regisztráció volt, mert gondolom, Sokak számára ismert ebbe a terembe is beszéltünk róla, hogy miképpen sorolták a koncentrációs táborokba be a, oda beérkezett foglyokat, kit éppen halára, kit időlegesen deponáltak itt munkára, és ott történt ez meg, és a besorolás. De itt most Komáromban már megtették, mert annyira szüksége volt a németeknek a munkaerőre, hogy mindenki kapott egy cédulát, hogy ő neki akkor ez és ez a besorolása. Tudunk egészen konkrét adatokat, ezt Madhazenban láttam személyesen, Dachauba, Buchunwaldba és más táborokban, hogy regisztrálták a Magyarországról beérkezett Roma emberszállítmányokat, és hát alapvetően azért nehéz is volt a megállapítás, mert ahol nem volt mellette a Z-kód, ugye a nevnek a jelzése, hát ott a magyar név alapján, és alapvetően a cigányok nevei alapján lehetett csak gyűjteni a neveket, de hát én magam sem vagyok benne biztos, hogy hány horvát nevű lehetett a cigányok között, vagy gajas, vagy más, mert, mert ugye mondjuk egy lakatos névről, vagy másról, egy kolompáról tudjuk, hogy kiről van szó, de Bizony voltak olyan, tehát itt bizonytalanok vagyunk, hogy a Dachau-ban, ahol találtam az SSLager rendszerében 1126 magyar cigány nevét, lehet, hogy, hogy több van, csak hát erre nem volt erőnk, hogy még tovább kutassuk ezt. De hozzáteszem azt is, hogy a Bukunvaldi rendszerben regisztráltak és azt mutatják, hogy rettenetes munkákra kerültek többek között olajpala bányákba dolgoztatták őket, és nagyon hamar belepusztultak ebbe a munkába, és egyáltalán adva is, hogy a lelkisérülésben, hogy elszakították a családokat egymástól. Maga Adolf Eichmann azt mondta Jeruzsálemi perében, amikor egyáltalán egy néhány mondat erejé fölmerült a cigányok üldöztetése is, Idézem szó szerint ezt a tömeggyilkost, hogy a cigányok javára semmilyen oldalról sem volt lehetséges a közbenjárás. Nyilvánvaló, hogy az előítélet ezzel az ember szemben volt a legnagyobb. Tehát azt hangsúlyozza, ő is kijelenti, hogy semmiféle közbenjárás, semmiféle megkímélés nem volt velük szembe. Hát amit tudunk az áldozatokról, azt a nagyon hiányos, fennmaradt tábori regisztrációk produkálják nekünk, és hát ehhez tartozik az is, hogy ebből sokat elégettek, megsemmisítettek, de azért nem adjuk föl a kutatásnak a feladat sorát, hogy ezzel még foglalkozni kell, bizony lehetne még találni neveket akár Ravensbrückbe, Bergen Berzembe és máshova, hova nem jutottunk el kutatni. Hát ugyan ide tartozik még, és ezzel fejezem be, hogy mit kellene még végeznünk. El kellene végeznünk, és ez egy nemzeti összefogásra az és szükségeltetik legalább a pedagógusok és a helyi közgivazgatás részéről, hogy a tábor helyeken, ahol voltak már, mint magyar tábor helyeken, ha ott maradtak bármilyen emlékek arra vonatkozóan, hogy hányan voltak ott, kik voltak ott, vagy ahol legyilkolták őket, itt kim van néhány a falon, látták doboztól, Lajos Komáromig, hogy ezeken a helyeken is összegyűjtsék a neveket a roma családoknak a neveit, akik egyszer ott éltek, akkor azt hiszem, hogy megtehetnénk, megtennénk azt, amit a kegyelet, a becsület megkövetel, és ezt mi is itt a Holokausz közalapítványnál feladatunknak tartjuk. Többször foglalkoztunk vele, és most is megerősítem, hogy ahogy lehetősünk adódik, igyekszünk ezt a feladatot is elvégezni, hogy így is kifejezzük megrendülésünket, és megtegyük azt, amit a becsület megkövetel roma honfitársaink áldozata miatt. Köszönöm, hogy meghallgattok. Megköszönöm Szita professzor előadását, amely rendkívül sok új tényt, tartalmazott a vészkorszakról, a fáráimoszról. Kérem, tekintsük meg egy kis rövid videófilmet, amit a Közép-Európai Egyetem nyári kurzusának a hallgatói készítettek, ahol nem messze innent Budapest 8. kerületében, az úgynevezett Magdolna negyedben megkérdezték az utcaemberét, vajon mit tud mindarról, ami ennek az ünnepsé emlékezésnek a tárgya, Mit tud a, a, a roma holokauszról? Mit tud a, a romák üldöztetéséről? Did, did you saw any documentary on uh, about Roma? Volt valami dokumentumfilm aki <tos> a roma témájú? About Roma Igen, ja, hát zitok az Not. Mainly he filmed also on Jewish people. On Jewish people. I understand. Very good. Yeah. Gypsy. Gypsy. I want to ask you if you heard this word holocaust yes i i heard it uh, in the school in the school yes okay in the history class class yes mm -hmm. and do you, i mean what, what what do you know about this word what uh, what means to what refers i do not lot of but a little bit and, um they killed the Stromas, no in the second world war uh, yes yes in the second world war yes yes and uh, i mean do do you know why no why what was the reason The reason not mm a -hmm. i don't know and you know tell me please What he thinks, the the Roma from the community, they know something about Holocaust, the youngsters. <laughs> Yeah, I think not the right all the shit. Do you know how, how, how many Roma were killed during Holocaust? No. How millions, man? Huh? Yeah. Ten millions. Uh, you can ask Ferenc if he considers it uh, necessary for the young people to know about this. Hogy a... fontos tudni szerinted igy? Ja. Mi a talalkozástiés mi? Ezt, ezt a roma halalkoszt mi töltte be? Most ne, nem tudom, hogy miről van szó. Szóval... Did you, did you heard ever uh, this word, uh, for example, bukemvalt? Valóta erről a sorozat. Bukemvalt. Bukemvalt. No. But, but you? Nem a van, és ez Igen. De miért nem néz meg ilyen filmeket? Zongorista, izé, vagy a Singlerista, az a hmm. is, az interested to... I mean, to, to, to know something back to death, that you have a Hát az volt, hogy, hogy sokokat megöltek a világháborúban, mert ilyen fai alapon uh -huh, ez a téma. A diskrimináció. Igen, ekkor tudom. Még most is, ugye. Igen, diskrimináció egy súlyos. The discrimination is now, is here. In the Eighteen Street and the word of... Do you feel? To be discriminated. Yes, I feel it. You feel it. Yes, in the school and in the street and wherever. <laughs> A európai Egyetem néhány perces filmje, amit most önök láthattak, az bizonyítja, hogy bizony nagyon keveset tudnak az emberek mindarról, ami a vészkorszak idején történt, mindarról, ami a romákkal és másokkal történt. Ezért tartjuk nagyon fontosnak ebben az intézményben azt, hogy külön oktatási programokat szervezzünk erre, hogy elsősorban a fiatalok körében, népszerűsítsük azokat az ismereteket, amelyek a vészkorszakról szólnak. Ezért kérem fel Pécsi Tibor urat, a Holokaszt Emlékközpont oktatási programjának a vezetőjét, hogy egy prezentáció keretében mutassa be, hogyan próbáljuk a fiatalok részére továbbítani ezeket az ismereteket. Tisztelt Hallgatóság, engedjék meg, hogy egy kicsit visszahelyezzem Önöket az iskolapadba. Ez a rajtam kívül mindenkinek egy nagyon közeli időpont, tehát azt hiszem nem lesz ezzel probléma. És szeretnék bemutatni egy olyan prezentációt, amit megtartunk olyan iskolákban, vagy éppen itt a Holokauszt Emlékközpontban, ahová meghívnak minket azzal a speciális célral, hogy beszéljünk arról, hogy mi volt a náciknak, és az elf barátainak mondhatnánk elvtársakat is csak ez Magyarországon e, problémákat szokott okozni, de minden esetre a nácik és elbarátaiknak volt egy Roma ellenes politikája, és ezt e, próbáljuk meg bemutatni a diákoknak. Tulajdonképpen, ha megkérdeznének konkrétan, hogy miről fogok beszélni, akkor azt kell mondom, hogy ugyanarról, mint Szvita Szabolcs professzor, de mégsem, hiszen tudják, hogy a, hogyan minden diszciplinának, így a holokauszt kutatásának és a holokauszt reprezentációjának bemutatásának is többfajta nyelve van, és tulajdonképpen nekünk tanároknak van egy ilyen tolmács szerepünk ebben, hiszen a kutatási eredményeket le kell fordítanunk a tizenévesek vagy huszonévesek, ö, ö, nyelvére azért, hogy utána az ilyen napok, mint ez az augusztus 2- a Roma holokauszt emléknapja, vagy éppen április 16-a a Magyarországi holokauszt emléknapja, vagy éppen február 25-e, amikor a kommunizmus áldozatainak emléknapját tartjuk, ezek megteljenek tartalommal. Engem mindig kísértenek diákkoromnak azok az élményei, amikor november 7-i ünnepséget kellett menni, és Hasonlóan meleg volt, hiszen akkor még nem rendelkeztek a magyar iskolák többsége olyan tornateremmel, ahol járt a levegő, és behajtottak minket, volt zene, volt beszéd, a beag mikrofonokból bugyborékolt ki az bácsi vagy az igazgatónéni hangja, és senki nem tudott semmit. És azt gondolom, hogy ezeknek az emléknapoknak nagyon fontos, hogy vannak, de meg kell tölteni őket ismerettel és tartalommal, és ezért úgy gondoljuk itt a munkatársaimmal a Holokauszt Emlékközpont oktatási munkacsoportjában, illetve a többi kollégánkkal több száz elkötelezett magyar pedagógussal, hogy ezeket az ismereteket osszuk meg, a diákokkal mutassuk be nekik ezeket a kérdéseket, ezt a politikát, és most tulajdonképpen én arról fogok egy prezentáció keretében, de ezen végig futva beszélni önöknek, hogy milyen módszerekkel és milyen, Elvek mentén végezzük ezt a munkát. Ugye én is nyitó idézetnek ezt az Adolf Eichmann idézetet választottam, nem véletlenül. Nem csak azért, mert gondoltam, hogy Szita Szabolcs professzor, aki ezt több könyvében leírta, el fogja mondani, hanem azért, mert itt van egy kulcsmondat, hogy egyrészt az előítélet ezzel a csoporttal szemben volt a legnagyobb, másrészt pedig, hogy semmi lehetőség nem volt a közbenjárásra, mert nagyon nem is volt, aki közben járt volna. A romákért. És ez mind a két gondolat, az előítélet megléte, és az, hogy, hogy a másik, a különböző, a más ember, más életvitelű, más stílusú, más bőrszínű, más valású ember felé való közbenjárás, vagy az ő vele való együttérzés, ez hiányzott akkor, és ez mind a két dolog számunkra, a pedagógusok számára kihívás, hogy egyrészt az előítéleteken segítsünk túllépni a tanítványainak, másrészt elkötelezetté tegyük őket bármilyen kisebbség, vagy akár többség melletti kiállásban is. Ugye én is egy történeti prezentációt tartok, nem tudok szakítani magammal, történelem tanár vagyok, ezért elnézéseket kérem, de mindegyik diához csak egy-egy mondatot szeretnék mondani. Egy olyan diával indítunk, ami a 19. század végén Összegzi azt, hogy mi történik a harmadik birodalomban, mert az első fontos célunk nekünk az, hogy bemutassuk a diákoknak, hogy előítélet az volt, van és lesz. Számos szervezet küzd ellen, állami szinten is küzdünk ellen, magánemberként is, de lesz előítélet oda és vissza. De ezt az előítéletet, hogy hogyan kezeljük magunkban, ez a mi személyes felelősségünk, és nekünk tanároknak az a személyes felelősségünk, hogy hogyan segítünk a tanítványainknak, hogy ezt kezeljék magukban, hogy ne legyenek olyanok, mint Adolf Eichmann és társai. És ugye itt a második mondatra utalnék csak, hogy a cigányokat nem csak idegeneknek, nomádoknak is tartották, abban az időben, ami ugye a 19. század második fele, a városiasodás, a letelepedés, a polgári állam megszületése, és ugye ez a polgári állam, aminek most is a szövődményeit éljük tulajdonképpen, vagy áttéteit, elnézést kerek a jogászoktól, hogyha ilyen profán módon fogalmazok, de mondtam, én a gyerekek nyelvén próbálom ezt most megfogalmazni, és gyakorlatilag elkezdik összehangolni a politikát, és elkezdik még jóval a nácik hatalomra jutása előtt a romákat, a cigányokat, a birodalom szerte regisztrálni. És ez már felvet egy olyan kérdést nekünk tanároknak a szemszögéből, akiknek ugye az a célunk, Legalábbis nekem és nagyon sok más tanárnak ez a célunk, hogy a tanítványainkból felelős állampolgárokat neveljünk, tudatos állampolgárokat, akik maguknak a számára is, mások számára is az emberi jogoknak az érvényesülését próbálják meg, megszerezni, megerősíteni, és kiálljanak egymásért és másokért is. Tehát például nekünk ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ilyen hangok hallatszanak, és én szerény emlékeim szerint az elmúlt néhány évben itt Magyarországon is hallatszottak ilyen hangok, hogy bizonyos csoportokat regisztráljunk, írjunk össze, nevesítsünk, akkor én úgy gondolom, hogy nem csak felszissenni kellene a magyar társadalomnak hanem fel kellene sikítania, mint amikor uh, egy gyilkos támad rá, hiszen bármiféle célból összeírni az állampolgárokat az nem egy uh, hasznos dolog. És ugye látjuk ezt is, hogy gyakorlatilag mire a, a 1938 eljön, és tulajdonképpen a uh, német, uh, német állam náciasítása, véglegesen megtörténik, addigra a németországi romákat összeírják. Ugye azért a német példát hozom el, hiszen augusztus 2 -án az Auschwitz-Birkenaui haláltáborban Németországból deportált birodalmi állampolgárokat, romákat, roma állampolgárokat gyilkoltak meg, és a német-roma ellenes politikáról rendelkezünk talán a legtöbb dokumentummal és a legtöbb ismerettel. És már Hitler előtt, Hitler hatalomra kerülés előtt a tartományok törvényeket hoznak a romák ellen. Erre ráépítik ugye aztán az, a törvények, rendeletek, az előítélet igazolását, a különböző fajkutató intézetek, amelyeknek a feladata az, hogy, a, a, hogy ugye azt a nagy dilemmát, ami megvolt a náci pártelitben is és az ideológusokban is, hogy a romák azok most árják vagy nem árják, Hová tartoznak? Hiszen ugye Indiában az őslakosságot árjának tekintették, és ez a kérdés feszítette a náci ideológusokat is. Ezt próbálták rendbe rakni, majd végül arra a döntésre jutottak, és ezt most elnézést, ha nagyon bulgárisan fogalmazom meg, hogy bizonyos ö, roma törzsek azok elfogadhatóak, őket békén kell hagyni, bizonyos törzsek viszont elpusztítandóak. Tehát egy ilyen ö, dolog ö, született meg. Aztán ugye, utána következik a cigány táboroknak a felállítása. Ha már megvan a kijelöltük, hogy ki az áldozat, ki lesz az ellenség, akkor ezeket az embereket zárjuk össze. Van ennek is egy érdekes aktualitása 1936, Berlin mint cigánymentes város. Kitelepítették a berlini romákat egy táborba, a lakókocsikba, a városon kívülre Hát ugye 1936-ban Berlinben olimpia volt, és most vajon, kedves emlékező társaim, mit szólnánk mi, ha mondjuk a londoni olimpia előtt a romákat, vagy a magyarokat, vagy a pakisztániakat, vagy a, a norvégokat kitelepítették volna mondjuk valamelyik középangliai kisvárosból, hogy nehogy zavarják az olimpiai játékoknak a lebonyolítását. Hát azt hiszem, ebből látható, hogy a, az ötlet utána nagyon megtetszett itt a náci politikusoknak, és minden nagyobb város mellett létrehoztak ilyen cigány táborokat, ami viszont ugye azt az alapvető ö, emberi jogot sértette, hogy a szabad helyváltoztatás joga, és ezzel gyakorlatilag ö, ö, röghöz kötötték és összegyűjtötték a romákat. Majd ugye utána következik a birodalmi munkakerülő akció, hiszen egy totalitárius államban mindenkinek dolgoznia kell, egy eh, diktatúrában mindenkinek dolgoznia kell, hiszen eh, dolgozni kell a népért, dolgozni kell a, az államért, és eh, ezt eh, aki nem úgy teszi vagy teszi, ahogy eh, ezt gondolják az állam vezetői, azt bizony. Eh, hát össze kell gyűjteni, és elviszik a romákat koncentrációs táborokba, mint antiszociálisokat, beilleszkedni képtelen embereket. És ugye bizonyos, egy-két éve hallottunk ilyeneket, hogy bizonyos térségben romákat munkatáborokba, és egyébként a nácik ezt nagyon eufémikusan munkára szoktató táboroknak nevezték. Ilyen helyekre elvinni az áldozatokat, hát ez megint csak egy olyan aktualitás, aminél azt hiszem, hogy, hogy mindannyiunknak ö, ö, kiabálni kell, és a diákokba tudatosítani kell, hogy ez megtörtént. Ugye megjelenik itt már Eugén Kogon visszaemlékezése, mert a holokauszt oktatásában is nagyon fontos, hogy a tények és az adatok mellett megszólaljon az egyén. Ugye Winston Churchill elég azt mondta, hogy egy ember halál a tragédia, milliók halál a statisztika. Mi nem statisztikákat akarunk az iskolában mondani, hanem tragédiákat ennek a témának a kapcsán, nem csak az Eugen Kogon és a többi roma vagy zsidó áldozat tragédiáját, hanem a mi tragédiánk ez európai embereké, hogy ez megtörténhetett. Ugye? És így érkezünk el Auschwitz-Birkenau cigány táborába, ahol 1942-től felállítják ezt a lágert, oda hurcolják a romákat borzasztó higién és körülmények között, amiket most nem kívánok leírni, és ugye ez eljön 1944. május 15-e, amikor már közeledik az első Magyarországról induló transport a tömeges deportálások részeként, és ebben a, tehát ennek a transportnak helyet kell is a... a több százezer magyar zsidónak helyet kellene csinálni, ezért már május 15-én megpróbálja az ss felszámolni az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, de ezek a roma emberek, akik évek óta ott élnek a lágerben, tudják, hogy ez mit jelent, és fellázadnak. És nem jönnek ki a barakokból, és megdobálják fadarabokkal, kövekkel az ss és az ss eltekint egy tömegmészárlásról, mert ugye a magyar transportoknak egy megnyugtató képet kell adni. De hát ugye, ami késik, az nem múlik augusztus, másodikán egy nagyarányú szelekciót rendeznek a romák között, a munkaképes nőket, férfiakat koncentrációs táborokba hurcolják, a munkaképteleneket pedig be a gázkamrákba, és ezen az éjszakán elgázosítják őket, és az a tragikus dolog, hogy ö, ö, ezek az emberek azt kiabálják a gázkamrába való betuszkolásukkor, hogy mit tesztek velünk, mi birodalmi polgárok vagyunk. És ez igaz volt, mert a birodalmi polgár, állampolgárságukat nem vették el tőlük. Tehát megint egy olyan dolog történik, ami nagyon hasonlít 1944 Magyarországára, vagy 38-tól Magyarországára, hogy egy állam a saját állampolgárait ítéli halára és gyilkolja, és gyilkoltatja meg. Tehát nagyon fontos ezt a folyamatot bemutatnunk az oktatásban, hiszen a diákok ebből megtanulhatják, van lehetőségük megismerni hogy, hogy igazából a holokauszt, a népírtás az egy folyamat. És nekünk van lehetőségünk ezt megakadályozni, mert nem a gázkamránál kezdődik ez, hanem az összeírásnál, a különböző kirekesztő rendelkezéseknél. Egy másik nagyon fontos dolog, amit tanítanunk kell a diákoknak, az együttélés hogy a romák nem a történelemkönyv utolsó leckéi között szerepelnek érettségi előtt, amire már nem jut idő a nemzeti kisebbségek között, hanem itt élnek közöttünk 700 éve roma emberek, a magyar társadalom aktív részei, megvannak a, megvan a helyük a társadalomban minden évszázadban, és valóban a, van közöttük olyan, aki Integrálódik jobban, és van, aki meg kevésbé integrálódik, de ugye ez is egy emberi jog, hogy megválasztjuk a törvények megtartása mellett, hogy mennyire kívánunk a, a társadalommal konform módon viselkedni. Tehát ezt az együttélést is tanítjuk a folyamat bemutatása mellett, és én is szeretnék utalni ezekre a faj alapú elméletekre, amelyeket már Szita professzor is említett, hiszen már a megjelölést be akarják vezetni jóval az Auschwitz-vicitábor felállítása előtt. Vagy éppen a radikális megoldást, ugye a Gesztenyi Nagy László, és tulajdonképpen ezek a hangok sajnálatos módon ma is jelen vannak, és a Magyarországgyűlésben is jelen vannak egy olyan pártnak a, Szájából nap mint nap hallanak el, hangzanak el ilyen ocsmányságok, amelyik a rosszabbik útra viszi Magyarországot, és ezt nagyon fontos megértetnünk a tanítványainkkal, hogy ez, ezeket a hazugságokat nem szabad nekik megenni, mert ezek a szavak egyszer a népírtáshoz vezettek már. És az ember nem változott meg, hölgyeim és uraim. Az ember ugyanolyan, mint volt az 1920-as, 30-as, 40-es években, és ha egyszer megtörtént, mondta Primo Lévi, akkor még egyszer megtörténhet. És itt szeretném azt még kiemelni, majdnem záró gondolatként, néhány mondatot szeretnék még mondani, hogy ma nagy nosztalgiát éreznek az 1920 utáni Hortig Miklós nevével fémjezett oktatási és nevelési, rendszer iránt. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon át kellene gondolnunk, nekünk, tanároknak is, hogy ezt hogyan éljük meg, hiszen ennek a másfél, illetve két évtizednek az eredménye volt az, hogy a magyar társadalom passzívan tudta szemlélni állampolgároknak és embertársaiknak az elhurcolását és meggyilkolását. És ezt most nem magam szülném a kritikát erről a korszakról, hanem én is Bibó Istvánra hivatkoznék, aki azt mondta, erről a korszakról és ennek a korszaknak az oktatásáról, hogy a nagy eszmék és elvek mellett sokkal nagyobb szükség lett volna a jó, konkrét megcselekvését megtanítani az embereknek, és nekünk itt dolgozó tanároknak és sok más tanárkollegának ez a célunk, hogy a jó, konkrét megcselekvésére megtanítsuk a diákjainkat, hogy kiálljanak egymás mellett, próbálom tovább vinni hogy ez az emlékezet, amire ma és a hola, Roma holokauszt emlékezete, ez megteljen tartalommal azzal, hogy felelősek vagyunk egymásért, és hogy egymást ö, meg kell őriznünk és meg kell védenünk. Ehhez ö, az oktatás egy nagyon jó terep, és mi mindent megteszünk azért, hogy ezt bemutassuk a diákoknak. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt emlékezők, Pécsi Tibor prezentációjával rendezvényünknek ahhoz a szakaszának a végéhez éltünk, amely ebben a teremben zajlik. Ha önök velünk együtt kijönnek az udvarra, ott találhatnak hét olyan településnek a nevét, ahol több ezer romák gyilkoltak le a II. világháború idején. Doboz Komárom, Lajos Komárom, Lengyel Lenti, Szolgaegyháza, Várpalota, Neve előtt, ha gyertyát gyújtunk, és kérem, hogy együttesen közösen gyújtsunk gyertyát, akkor ne csak ezekre a településeken legyilkoltakra emlékezzünk, hanem a gyertyagyújtás egyben szóljon mindazoknak az áldozatoknak, akiket koncentrációs táborban, romaként és szintiként, vagy menet közben, vagy útközben, vagy már egy más helyen meggyilkoltak. Emellett azt kérem önöktől, hogyha Idejük engedi, tekintsék meg Jutka Róna, 2010-ben Hollandiában megjelent albumának a képeit, amelyek a udvar oszlopain találhatók, és amelyeket a napvilág kiadó bocsájtott a rendelkezésünkre. Ezt követően, aki még velünk tart, egy rövid pihenőt és frissítő után, fél hattól, körülbelül fél hattól közösen elindulhatunk a Néru Parkba, a Roma holokkal emlékünk megkoszorozására. A Doblantos Intézet mindenkinek elhelyezett egy ilyen kis dossziét, és ebben a dossziéban van egy térkép azok számára, akik nem tudják, hogy hol található a Néru Park. Itt szeretném még záró gondolatként, mielőtt megköszönném részvételüket és figyelmüket, bejelenteni azt, hogy holnap 10 órától ugyanebben a teremben a Humánum napjának a rendezvényét tartjuk, azt a napot, amely... Nél Raúl Wallenberg születésének századikén forduljára emlékezve átadjuk a centenáriumi évre alapított helytállásért elismerő oklevelet azoknak a magyar embermentőknek, akik közül nagyon sokan é, már nem is élhették meg ennek az elismerő oklevélnek az átvételét, és akik közül nagyon sokan, nagyon sok zsidó és esetenként roma honfitársát, polgártársát mentették meg. Még egyszer megköszönöm részvételüket, és kérem, hogy együtt vegyünk részt a gyertyegyújtáson. Köszönjük, hogy meghallgatták a Mindenki Joga műsormai adását. Megtalálhatnak minket a Facebookon és a Google Plus-on. Az e-mail címünk mindenkijogakukacmailbox.hu Köszönjük, hogyha meghallgattak.